Pán s vámi. Slová svaté podle Lukáše. Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učetníkům, vy si dobře povšimněte těchto mých slov, syn člověka bude vydán lidem do rukou. Oni však té řeči nerozuměli, Jí smysl zůstal plně zahalen, takže to nepochopili. Bali se však na to zeptat. Slyšeli jsme slovo Boží. Končíme knihu kazatel, které kterou jsme slyšeli v tom čtení. Písatel knihy kazatel si klade otázku, jaký smysl má lidský život, když všechno ubíhá tak strašně rychle. To poznáme. Chtěli bychom zastavit čas, ale nemůžeme. Avšak také připomíná tyto slova. Pamatuj na svého tvůrce. Odkud jsme? Kdo nás tvořil? když máme pamatelná hospodina. A v to kazatel píše, poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat, ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v básni před ním. Když člověk žije v básni Boží, uvědomuje si, že jeho život je velkým darem. Cet se ví, že nastane čas soudu. Jestliže dokážeme dát smysl našemu putování v tomto světě, pak náš život bude obrovským poženáním pro ostatný. Polosaný kašpaštankansinger, kterého si dnes připomínáme, často říkal, svatí mají zvláštní schopnosti, Dostávají od Nebeského Otce. Píše dál: dobně, který nejsem svatý, jsou důležité věčné základy pravdy: vtělení, vykoupení a V Vtělení Bůh se stal člověkem kvůli mě, aby mě zachránil. Vykoupení nejenom, že byl ukřižován, ale stal z mrtvých povýšil člověka. A Eucharistie, Bůh se být s námi, proto se setkáváme na svaté, proto přijímáme Krista. Kašparu život byl pro církev skutečným požehnáním i pro naši kongregaci. Abychom pochopili, že náš život má být požehnáním, je potřebná dospělost víry. Dospět k tomu, že jsem darem. Díky dospělosti víry je vyvážený poměr k bližným, schopnost těšit se z toho, co nám bylo darováno, harmonie a dokonce i pokoj. Dnešním evangeliu evangelista Lukáš ukazuje, že učetníkům nemá záležet na slávě mistra. Podeme žít k tohoto času. Ano, Kristus ukázal svou slávu konal zázraky, uzdravoval ale šel taky na kříž. Mají se naopak připravovat na to, že bude vydán do rukov lidí. On se vydal. A tady je krásná myšlenka pro nás. I dnes na novo odezdejme svůj život Bohu se vším, co máme, co prožíváme, co jsme tady přišli dát Bohu. Odezdejme to Dejme to do Jeho rukou a On se už postará. Důvěra. Amen.